Рік Янсі. Учень монстролога. Частина дванадцята. Годівниця. Звертаючись до смертельно втомлених людей, які зібралися навколо чорних, обвуглених остовів-антропофагів під безперервним проливним дощем, монстролог заговорив. "Джентльмени, наша робота ще не закінчена!» Є ще один монстр, який зміг сховатися, прихопивши з собою кількох найдорожчих одноплемінників, своїх нащадків. Це самка, і вона захищатиме своє потомство до останнього подиху з люттю, яка у сто разів перевищує всю ту, що ви бачили сьогодні вночі. Вона їхня праматір, Єва їхнього клану, правителька, яка не має собі рівних. «Вона найпідступніший і найнещадніший вбивця в цьому племені вбивць. Її перевага у загострених інстинктах і непохитній волі. Вона їхнє серце, їхній алмаз, їхня провідна зірка. Вона глава роду, і вона чекає на нас». «От і нехай чекає, я так вважаю», – крикнув Констебель. «Ми перекриємо всі виходи, і вона здохне від голоду». Немає жодної необхідності гнатися за нею. Уортроп похитав головою. У їхнє лігво може вести купа ходів і отворів. Перекрити всі неможливо. А пропустивши один, ми всі наші зусилля зведемо на нівець. Ми виставимо цілодобовий патруль, наполягав Морган. Рано чи пізно вона має вилізти назовні, і коли це станеться, вона знову вб'є кого-небудь, закінчив за нього Уортроп. Зараз або ніколи. Поки вона вразлива, захищаючи потомство. уся її увага, зосереджена тільки на цьому. Іншої, кращої можливості, ніж сьогодні вночі, нам може не випасти. Потім вона може перенести своїх нащадків в інше місце, і тоді пише пропало. Весь ритуал Маурі можна буде проводити ще раз із самого початку. Знайти її сьогодні? Але як? І де? Як ви пропонуєте її розшукати? Уортроп вагався з відповіддю, зате Кернс узяв слово. «Не знаю, що запропонує Пелінор, але я думаю, варто скористатися центральним входом у Ліг вонтропофагів. Він повернувся до вершини пагорба, і всі, простеживши за напрямком його погляду, побачили мавзолей родини Уортропів. Його алебастрові колони відсвічували, як відполіровані кістки у світлі полум'я. Ми піднялися на вершину пагорба до останнього місця спочинку пращурів доктора. По обидва боки від нас ішли помічники Моргана, втомлені, з почервонілими очима. Двоє попереду як розвідники, двоє зі смолоскипами в руках, висвітлюючи дорогу. Ще двоє несли одну з валіз Кернса. Ми з малакі крокували разом, трохи позаду Моргана і докторів. Вони перемовлялися всю дорогу від багаття до мавзолею, але слів я розібрати не міг. Підозрію, вони знову сперечалися, яким чином антропофаги потрапили сюди. Біля портика Уортроп наказав людям Моргана залишатися зовні. Він був упевнений, що все це дурна помилка, і ми не пробудемо довго всередині мавзолею. Центральний коридор розділяв будівлю на дві секції. Предки Уортропа спочивали під кам'яними плитами по обидва боки. Їхні імена були висечені на пам'ятниках. Прапрадід Уортропа побудував цей фамільний склеп так, щоб він прослужив ще дюжині поколінь. Залишалося ще багато вільних місць, які чекали на своїх власників, білі мармурові плити, поки що без написів. Ми пройшли по всій довжині гробниці під високими склепіннями, трохи пригальмувавши, коли Уортроп зупинився на мить перед могилою свого батька. Він подивився на надгробок у мовчанні. Обличчя його було не проникне. Керенс провів пальцем по гладких стінах, безперервно обнижпурюючи поглядом усе навколо. Стіни, стелю, підлогу. Морган нервово потягував з гаслу люльку. І цей звук, як і наші кроки, луною розносився під високими склепіннями і арками мавзолею. Дорогою назад до виходу Уортроп повернувся до Кернса і сказав не в силах стримати переможну посмішку. «Я ж казав...» «Це був би найлогічніший вибір Пеліноре», – розважливо сказав Кернс. «Менше ризик того, що за ним стежитимуть, далеко від сторонніх поглядів, а якщо хтось і побачить, то навряд чи запитає, що він тут робить. З цієї ж причини він вибрав цвинтар як місце, де їх можна тримати». «Я бував тут неодноразово, я помітив би», – наполягав Уортроп. «Ну, я сумніваюся, що твій батько повісив би над дверима в мавзолей табличку. Обережно, монстри!» – відповів Кернс із посмішкою. Раптом він зупинився, і його погляд вчепився в блискучу мідну табличку, прикрашену родинним гербом Уортропів, пригвинчену до кам'яної стіни. До нижньої частини таблички була прикріплена витіювата срібна буква «У». «А це що таке?» Запитав він Це сімейний герб Сухо відповів Уортроп Керенс поплескав себе по нозі і пробурмотів А де мій мисливський ніж? Він у мене, сер Сказав я Чудово, вигукнув він Окроплений кров'ю антропофага Я забув, дякую, Уиле Він підчепив кінцем ножа Один бік таблички Намагаючись від'їнати її від стіни Коли не вийшло, він спробував з іншого боку Уортроп зажидав пояснень, що він робить. Кернс нічого не відповів. Він розглядав табличку, хмурячись і погладжуючи вуса. «Цікаво!» Він простягнув ніж мені назад і поклав долоню на срібне «У». Буква повернулася за годинниковою стрілкою під його рукою і зупинилася перевернута. Керенс задоволено реготав. «Ах, ти хитру, Налі, старе Уортроп!» Тепер буква «У» перетворилася на стрілочку, а стрілочка – це вказівник. Він м'яко натиснув на літеру, і табличка відкинулася з одного боку, наче дверцята, виявляючи в стіні невеличке заглиблення, схоже на схованку. Усередині був годинник, стрілки стояли завмерши на цифрі 12. «Усе цікавіше і цікавіше», – сказав Кернс. Ми зібралися навколо нього, заглядаючи всередину через його плече. Поставити годинник не де-небудь, а тут. Яке діло мерцям до часу? Про що ви? Луною відгукнувся морган. Кернс простягнув руку і доторкнувся до хвилинної стрілки. Він схилився вухом до отвору в стіні і, прислухаючись, перевів стрілку на 15 хвилин на першу. Потім хмикнув і випростався, щоб посміхнутися моргану. Мерцям немає діла до часу, констебль. «І це ніякий не годинник!» Він повернув годинникову стрілку на 12, натиснув руками на мармур, розставив ноги для балансу і щасили відштовхнувся від каменю. «Це ж безглуздо!» – вигукнув Вортроп. «Ми втрачаємо дорогоцінний час!» «Ні! Має бути якесь число, яке мало для нього певний сенс!» – перервав Кернс. «Не теперішній час доби!» «Якась дата або номер Псалма з Біблії, або щось із Євангелія» – він поклацав пальцями. «Ну, згадуйте, які-небудь найбільш цитовані слова». «Псалом 23», – запропонував Малакі. «Недостатньо цифр», – заперечив Морган. «Може, воєнний час?» – Кернс поставив годинник на 8.23». Цього разу вони разом із Малакі, який, здавалося, заразився збудженням Кернса, натиснули на годинник, але величезна плита не вирухнулася. «Від Іоанна 3:16, припустив Малакі. Безрезультатно. Уортроп хмикнув з огидою. «Пелінор», – покликав Кернс, – «у якому році народився твій батько?» Доктор відмахнувся від нього. Кернс знову почав дивлятися в годинник, погладжуючи вуса. «Можливо, рік народження Пелінора? Або його дружини? Або його річниця? Або взагалі будь-яка комбінація?» – роздратовано пихнув Констебель. «Це безнадійно! Час відьом!» – пролунав позаду нас голос Гортрупа. «Я помітив печаль у його очах прийняття неприйнятного, визнання неминучого, зроблений висновок. «Час відьом наближається!» Сказав Уортроп «Дзвін дзвонить, час відьом наближається І сам Христос піддається глузуванням» Це цитата зі щоденника мого батька «О півночі?» – запитав Кернс. «Але ми це вже пробували» «Час відьом на годину пізніше, о першій ночі» Керенс вагався, але, знизивши плечима Перевів стрілки на першу ночі Проте стіна знову не піддалася навіть коли ми всі навалилися на неї. «Скажи-но ще раз, як там у нього написано?» – запитав Кернс. «Той час, коли сам Христос піддається глузуванням». «Після суду над ним насміхалися римські солдати», – сказав Малакі. «О котрій годині це було?» – Малакі похитав головою. «У Біблії нічого про це не йдеться». Уортроп задумався на мить, зосередивши всі свої сили на вирішені загадки. Не римські солдати, сказав він повільно, а відьми. Час відьом о третій годині ночі, у глузуванні надріцею і спотворенні часу його смерті. Він глибоко зітхнув і рішуче кивнув. Третя ночі, Кернс. Я впевнений у цьому. Кернс становив стрілки на третю годину. Механізм усередині м'яко клацнув. І перш ніж Кернс або хто-небудь інший з тих спробувати, Уортроп сам навалився на плиту. З гучним скреготом потаємні двері від'їхали всередину, утворивши з одного боку прохід, через який могли одночасно пройти дві людини. З темної ущелини не долинало жодного звуку, тільки повіяло запахом розкладання і гнилих фруктів, який мені, на жаль, став уже добре знайомим. Те, що було за мармуровими дверима, було чорним і глухим, як могила, і пахло смертю. «Чудово!» – радісно вигукнув Кернс. «Може, нам кинути монетку, хто піде першим?» Малакі висмикнув лампу в мене з рук. «Я піду!» – заявив він похмуро. «Це моя робота. Я заслужив її!» Кернс висмикнув лампу з рук Малакі. «Це моя робота!» Мені за неї платять. Уортроп висмикнув лампу з рук Кернса, а я спадкоємець. Він подивився на Моргана, той зрозумів його погляд по-своєму. Я наглянув за Вілом Генрі. Перш ніж Малакі або Кернс схаменулися, Уортроп пірнув у отвір. Світло лампи стало тьмяніти, і ось зовсім зникло. Кілька нестерпно довгих хвилин ми чекали не кажучи жодного слова, напружуючи слух, сподіваючись почути хоч якийсь звук із непроникної темліви за потайними дверима. Нарешті ми знову побачили світло лампи і пряму тінь доктора, а потім і його самого. Я ніколи ще не бачив його таким виснаженим. «Ну що, Вортроп, що ви там знайшли?» – нетерпляче запитав Морган. «Сходи!» – тихо відповів доктор. «Вузькі сходи, що спускаються вертикально вниз. Вони впираються у двері». Він обернувся до Кернса. «Ти мав рацію, Джек». «А хіба я хоч раз помилявся, Пеліноре?» Доктор не відповів. «Ці двері замкнені». «Хороший знак», – сказав Кернс. «Але за поганих обставин. Сумніваюся, що батько заповів тобі ключ від них». «Батько заповів мені багато чого». Похмуро відповів Уортроп. Керенс наказав принести в усипальницю свою валізу і швидко розклав предмети для полювання. Додаткову амуніцію для гвинтівок, шість гранат, які залишилися, сумку з мішечками якогось порошку. Приблизно дві дюжини. За формою і розміром вони нагадували чайні пакетики. Туго згорнутий моток товстої мотузки – Зв'язку довгих трубок з короткими товстими наконечниками, які виступають з одного боку «Що це, Корі?» – запитав Морган, вказуючи на зв'язку «Динаміт?» – «Динаміт!» – вигукнув Кернс і ляснув себе по лобі «Ось про що мені треба було подумати» Він витягнув з валізи три сумки з мішковини і упакував у кожного по дві гранати, кулі і жменю пакетиків з порошком потім поплескав себе по порожніх піхвах на лиці у пошуках свого ножа. «Він у мене», – сказав я і простягнув йому ніж. як це він весь час опиняється в тебе, Уілл Генрі?» – запитав він грайливо. Він перерізав ножем мотузку, що стягує трубки, і поклав по однію кожну сумку. «Це освітлювальні ракети тривалого горіння, Констебель», – повідомив він Моргану. «Яскраве світло для темної справи!» Він перекинув одну сумку через плече, іншу простягнув доктору. Третя сумка хитнулася в напрямку констебля. «Бобі, ти з нами?» – запитав він. «Чи надаси цей привілей одному зі своїх хоробрих волонтерів?» Малакі вирвав сумку з рук Кернса. «Я піду!» «Твоє завзяття гідне захоплення!» «Але я боюся, воно вплине на твої судження», – резонно відповів Кернс. «Ця одно тварюка розірвала мою сестру у мене на очах», – кинув Малакі у відповідь. «Я йду з вами». Кернс відповів сяючою посмішкою. «Дуже добре, але якщо твоя жага крові заважатиме мені виконати своє завдання, я пущу тобі кулю в лоб». Він повернувся спиною до змученого хлопчика і його сірі очі радісно блиснули у світі лампи. «Усі переваги, джентльмени, на боці самки антропофага. Вона швидша за нас, сильніша, а хитрість і кмітливість зверхом замінюють її брак розуму. Вона знає тут весь підземний ландшафт і може орієнтуватися в непроглядній темряві. Чого, як вам відомо, ми не вміємо. Вибору в нас, зрозуміло, немає». Але світло, що вказує нам шлях, нас же й видасть. Вона кинеться на нього як метелик на полум'я. Її єдина слабкість основний інстинкт захистити своїх нащадків. Тут вона вразлива, і ми зможемо цим скористатися, якщо нам пощастить відірвати їх від неї і позбавити материнської турботи. Коли антропофагам загрожує небезпека, вони ховають дитинчат у найглибших місцях свого лігва. Ось туди ми й повинні проникнути. Хоча, можливо, нам це і не вдасться. Вона може зустріти нас на півдорозі або просто підстерегти. Але тут уже нічого не поробиш. Ми мисливці, але ми ж і здобич. Він обернувся до констебля. Ви і ваші люди залишаєтесь на горі. Двоє патрулюють кладовище по периметру. Двоє внутрішню територію кладовища. Двоє залишаються на посту тут. Вона може вискочити назовні, але я дуже в цьому сумніваюся, для неї це не характерно. «А що, як вистрибне?» – запитав констебель, часто заморгавши совиними очима. «У такому разі пропоную вбити її!» Він сплеснув у долоні і, світячись світ щастя, подивився на наші обличчя, що витягнулося від його різкої відповіді. «Ну, ось і чудово! Питання є?» «Дурні рвуться в бій, як то кажуть!» «Уїл Генрі, будь другом, захопи цю мотузку!» «Я так зрозумів, ви йдете в трьох», – сказав констебель, поклавши руку мені на плече. «Його ми беремо тільки спуститися до дверей, констебель», – сказав Кернс. «Щоб нам не довелося повертатися ще раз по мотузку. Але ваша турбота про хлопчика – це так зворушливо!» «Гаразд, тримайте!» Він штовхнув носком чобота скручену мотузку до ніг Моргана. «Несіть самі!» Морган подивився на мотузку так, то була змія, що згорнулася клубком у нього під ногами. Його рука зісковзнула з мого плеча. «Що ж, якщо тільки до дверей, я думаю, тобі нічого не загрожує». «Зворушливо», – повторив Кернс із легким глузуванням. Він повернувся до доктора, а я підняв мотузку. «Пелінор, після вас». І ось крізь чорний отвір у стіні – ми пішли за танцюючим світлом лампи в руці доктора. Спочатку Кернс, потім Малакі, і врешті-решт я, човгаючи і згинаючись під вагою мотузки, що висіла у мене на плечі. Вузькі сходи чекали на нас по той бік стіни. Вони спускалися на тринадцять сходинок до невеликого майданчика, а там після крутого повороту праворуч ще настільки ж. Внизу була вузька камера шість на шість футів. Її стіни і стеля були укріплені широкими дерев'яними дошками, схожими на ті, якими покривають корабельну палубу. Ось у цей крихітний простір ми й набилися в чотирьох. Наші безформні тіні скрутилися на дерев'яній обшивці. «Ви казали, тут є двері», – прошепотів Малакі, звертаючись до доктора. «Де ж вони?» «Ми на них стоїмо», – відповів доктор. Ми подивилися собі під ноги. На підлозі був люк, з одного боку він був укріплений на шарнірах, а з іншого – закритий на масивний навісний замок І ключа немає? – запитав Малакі Звісно, ключ є, – сказав Кернс, – просто його немає у нас Не зовсім так, сер, втрутився я Думаю, він є в мене Усі погляди спрямувалися на мене, але найбільше здивувався доктор я зовсім забув у цій шаленій метушні розповісти йому про ключ, який я знайшов у валізі його батька. Щоки в мене почервоніли від збентеження, я поклав руку в кишені і витягнув старий ключ. «Уил Генрі!» – почав доктор. «Вибачте, сер, видивив я. «Я збирався вам розповісти, але коли я його тільки-но знайшов, ви були в поганому настрої, тож я вирішив розповісти вам згодом, а потім забув». «Вибачте мені, сер. Уортроп узяв ключ, здивовано його розглядаючи. «Де ж ти його знайшов?» «У голові, сер. «Де?» «У зморщеній голові, сер. «Ха, ясно!» – сказав Кернс. «У голові в констебля!» Він відібрав ключ у Уортропа. «Що ж, Уил Генрі знову рятує нас усіх. Давайте наподивимося, чи посміхнеться нам вдача!» Він став на коліна перед замком, і сунув ключ у замкову щелину. Пролунав скрегіт, як у годиннику в склепі. Ключ повернувся, і замок відкрився з гучним клацанням. «Повна бойова готовність», – прошепотів Кернс. «Вона може чатувати нас просто за дверима. Хоча я сумніваюся в цьому». Він узявся за ручку люка і ефектним рухом відкинув її. Так фокусник відкриває свою чарівну скриньку – щоб витягти звідти щось абсолютно чудове, чого ніхто і ніколи раніше не бачив. Кришка люка з силою стукнула підлогу, ледь не подряпавши мені ногу. Зверху долину встривожений крик констебля. «Що там у вас?» Почувся шум і тупіт чобіт, що швидко спускалися сходами. А знизу, з відкритого отвору, на нас дохнуло такою гниллю, що миттєво заповнило весь крихітний простір камери, Аж Малакі відскочив у кут і, схопившись за живіт, зігнувся в три погибелі. Зверху на сходах з'явився Констебель і Брок. Вони стискали револьвери в тремтячих руках. «Боже мій!» – вигукнув Констебель нижпорічі в кишенях у пошуках носової хустки. «Що це за Гедота там унизу?» «Кому Гедота, а кому годівниця?» – похмуро сказав Вортроп. Вел Генрі!» «Передай мені свою лампу». Він став на коліна біля отвору навпроти Кернса і опустив лампу вниз, максимально витягнувши руку. Морок, що панував унизу, здавалося чинив опір світлу. Але я розрізнив гладку циліндрічну стіну, схожу на перевернутий ствол гігантської гармати. Цей крутий схил спускався вниз футів на десять, а там різко обривався, що під ним я не бачив. «Розумно», – пробурмотів Керн зі щирим схваленням у голосі. «Кидаєш жертву в діру, а гравітація робить усе інше». Він дістав із сумки освітлювальну шашку і запалив. Морок осяявся яскравим блакитним світлом. Керн скинув шашку в яму. Шашка полетіла вниз, висвітлюючи шахту, потім перекинулася в порожньому відкритому просторі, і приземлилися на суцільний килим моторошного сміття, що вистилає підлогу якогось приміщення. Нездорова цікавість перемогла огиду, і всі ми схилилися над шахтою, щоб роздивитися краще, що там унизу. І ми роздивились. Весь простір, що висвітлювала шашка, був суцільно вкритий людськими кістками. Їх було стільки, скільки неможливо порахувати чи уявити. Тисячі! Тисячі, тисячі навіть більше. Це були фаланги пальців і кістки стегон, ребра та кістки таза, скелети грудної клітки та хребти, деякі з яких так і стирчали вертикально, наче піднятий догори палець. І черепи. Деякі з залишками волосся, великі й маленькі, з відкритими ротами, що назавжди застигли у відчайдушному крику. «Та їх тут тисячі!» Пробурмотів Морган крізь рятівну носову хустинку, яку він нарешті таки знайшов і приклав до обличчя. «Тисяч шість сім, гадаю», – безпристрасно висловився Кернс. «У середньому 2-3 на місяць протягом двадцяти років, якщо хочете, щоб монстри були щасливі і не схудли. Винахідливий і дотепний спосіб влаштування годівниці. Під час падіння жертва наймовірніше ламає собі ноги». Зводячи до нуля можливість втекти. Він піднявся на ноги, перекинув гвинтівку через одне плече, а сумку-мішок через інше. «Що ж, джентльмени, робота кличе?» «Констебель, якщо ви з Броком не відмовитеся потримати для нас мотузку, то ми, я думаю, готові до спуску». «Ми готові, малакі?» «Пелінор?» «Я готовий. У мене просто голова паморочиться від перечуття». Ніщо не змушує мою кров так швидко бігти по жилах, як справжнє полювання Вираз його обличчя повністю відображав його слова Очі горіли, обличчя збуджено сяяло Коли ми опинимося внизу, нам потрібно, щоб туди спустили наші лампи, констебель Не хочеться витрачати освітлювальні шашки даремно Отже, хто перший? Чудово, крикнув він, не чекаючи добровольців Першим піду я «Констебель? Містер Брок? Тримайте мотузку міцніше. Пелі нормалаки, зустрінемося в пеклі. Я маю на увазі внизу». Він скинув один кінець мотузки вниз, перекинув ноги через край люка і, вхопившись за неї обома руками, завис над шахтою. Перш ніж почати спуск, він подивився на мене і чомусь підморгнув. Потім, переставляючи руки, став спускатися. Мотузка натягнулася а Кернс занурювався дедалі глибше і глибше в камеру смерті. «Нарешті я почув нудотний хрускіт кісток. Він приземлився. Натяг мотузки ослаб. Наступний!» – донісся знизу його голос. Доктор Іоком не встиг моргнути, а Малакі вже схопився за мотузку. Перш ніж зникнути в дірі, він подивився на мене і сказав. «Скоро побачимося, Уил Генрі!» Тепер була черга доктора. Мушу зізнатися, слова крутилися в мене на кінчику язика. Візьміть мене з собою, сер. Але я їх не вимовив. Що, якщо він відмовиться? Що, якщо погодиться? Ще невідомо, що гірше. Не читаючи мої думки, доктор подивився на мене і сказав. Почекай мене тут, Уил Генрі. Нікуди не йди, поки я не повернуся. Я кивнув. Очі защіпала від сліз, що підступали. «Гаразд, сер, я чекатиму на вас тут, сер. Ось і він сховався в шахті, вирушивши на дно годівниці. Ми спустили їм лампи, і почалося томливе очікування. Я сидів на краю шахти і дивився на бліде блакитне світло від шашки, поки воно не згасло. Ще деякий час було видно відблиски ламп, але незабаром і вони зникли в темряві. Брок влаштувався на нижній сходинці і зосереджено чистив нігті складним ножем. Морган шумно затягувався з гастою люлькою і то знімав і протирав окуляри носовою хустинкою, то знову ставив їх на ніс, а хустинку прикладав до обличчя. Так минуло кілька хвилин – пехтіння люлькою, протирання окулярів, метушня з хусткою і знову по колу. Нарешті погляд його неспокійних очей зупинився на мені, і він прошепотів. Час розплати настане, Велгенрі. Я обіцяю тобі. О, так. Винні відповідатимуть за всі свої злочини. Я подбаю про це. Доктор не зробив нічого поганого, сказав я. Що ж, я дотримуюся іншої думки, мій хлопчику. Він знав і нічого не зробив, і його бездіяльність призвела до вбивства, ось і все. Він може казати собі і тобі, що це було продиктовано обережністю і розсудливістю, що це було в ім'я так званої науки, але все це було не науковим дослідженням і не тренуванням розуму. Це було питання життя і смерті, і ми обидва знаємо, що він вибрав, і ми обидва знаємо причину, через яку він хотів зберегти цю брудну таємницю. Щоб захистити добре ім'я Уортропів – Заради необґрунтованої відданості людині, яка абсолютно ясно була божевільною. «Не думаю, сер», – сказав я якомога вічливіше. «Не думаю, що він вірив у провину свого батька, поки ми не знайшли подаємні двері». Констебель тільки фиркнув. «Навіть якщо це так, це не виправдовує його, Вільям Генрі. Твоя відданість була б гідна захоплення, якби це була відданість гідній людині. Я розумію». Ти, переживши таку втрату, боїшся втратити тепер і його. Але я особисто простежу за тим, щоб тобі підібрали гідні дім і сім'ю, незалежно від того, чим закінчиться вся ця моторошна справа. Даю тобі слово, я не заспокоюся, поки ти не знайдеш нову гідну сім'ю. Мені не потрібна сім'я, я хочу залишитися з ним. Навіть якщо він виживе, ти не зможеш піти за ним туди, куди він вирушить». «Ви збираєтеся заарештувати його? За що? Я був у нестямі від обурення». «І цього мерзенного Корі, або Кернса, або як там його звуть?» «Мабуть, я ще ніколи в житті не зустрічав більш відразливої і страшної людини. Він має молитися, щоб та бідна жінка вижила після всього того, що він із нею зробив. А він! Мені здається, він просто таки отримував задоволення від цього». «Мені здається, її страждання приносили йому задоволення». «Що ж, мені теж принесе надзвичайне задоволення побачити його на шибениці». «Ось там і подивимося, як він буде відпускати свої огидні жарти, коли йому на шию накинуть петлю». «Це була помилка», – наполягав я, продовжуючи говорити про доктора. «Мені було наплювати, що там буде з Джоном Кернсом». «Ви не можете заарештувати його за те, що він просто помилився». Благав я. «Ще як можу! Але ж доктор ваш друг!» «Я відповідаю насамперед-перед законом, Вілл Генрі. І, чесно кажучи, хоча я все своє життя знаю Вортропа, я не знаю його взагалі. А ти? Ти цілий рік прожив із ним під одним дахом. Ти був його єдиним і постійним напарником. І що? Ти можеш сказати, що розумієш його? Розумієш, що ним рухає?» Які сили володіють ним? І це було правдою. Я зізнався собі в цьому. Я знав його не краще, ніж він знав власного батька. Можливо, це наша доля, прокляття людства, ніколи не знати і не розуміти одне одного. Ми створюємо свою думку про іншу людину, ґрунтуючись на її словах і вчинках. І виходить тендітна конструкція, майже міраж». Що існує тільки в нашій свідомості Це немов храм античним богам У якому самі боги ніколи не жили Ми розуміємо, ми відчуваємо структуру Ми любимо його, наш власний витвір І водночас, хіба нашу любов можна вважати несправжньою Якщо вона спрямована не на справжню людину Не на ту, ким вона є насправді Не подумайте, що я любив монстролога Цього я не кажу немає жодного дня, щоб я не згадував про нього і про наші численні пригоди, але це зовсім не свідчення любові. Не минає й ночі, щоб я не побачив у вісні його спокійне красиве обличчя, не почув далеке відлуння його голосу, але це зовсім нічого не доводить. Повторюю, ні тоді, ні зараз. Сподіваюся, я не надто сильно протестую. Я не любив і не люблю монстролога». «Хтось кличе!» – сказав Брок, і його лаконічне зауваження підтвердилося посмикуванням мотузки. Я схилився над ямою і побачив внизу доктора. Він тримав лампу високо над головою. Вилл Генрі!» – крикнув він. «Де Вил Генрі?» «Тут, сер", відгукнувся я. «Ти нам потрібен! Негайно спускайся, Вил Генрі!» «Спускайся?» – крикнув констебель. «Що значить спускайся?» «Гей, Роберте, негайно допоможи йому спуститися до нас! Ворошись, Уил Генрі!» «Якщо вам потрібна ще пара рук, може спуститися Брок!» – крикнув Морган у яму. Брок відірвався від манікюру. Його обличчя смішно витягнулися. «Ні!» – відгукнувся Вортроп. «Потрібен Уил Генрі!» Він знову нетерпляче посмикав за мотузку. «Швидко, Роберте!» Морган нерішуче пожував люльку. «Можеш відмовитися. Я не змушую тебе спускатися», – прошепотів він мені. Я похитав головою. У мене як гора з плечей звалилася. «Я повинен спуститися. Я потрібен доктору». Я вхопився за мотузку. Морган схопив мене за зап'ястя і сказав. «Гаразд, вирушай до нього, але хоча б не так». Він обмотав мене мотузкою навколо пояса, так, що тепер спускаючись, я впирався руками в одну стіну, а ногами в іншу. Це нагадало мені Санту, як він спускається по кам'яній трубі. Потім прямовисний тунель закінчився, і я повис у повітрі, повільно погойдуючись. Я подивився нагору і побачив обличчя констебля в рамці люка. Світло лампи відбивалося в його окулярах, роблячи його очі абсолютно круглими і занадто великими для його обличчя. Зараз він був схожий на сову більше, ніж зазвичай. Потім мої ноги торкнулися твердої поверхні, і людські кістки нудотно захрумтіли під моїми подошвами, коли я всією своєю вагою опустився на підлогу. Запах смерті і розкладання був тут такий сильний, що я закашлявся, а очі заслюзилися. Я дивився, крізь тремтячу палену як доктор розв'язує мотузку в мене на поясі. «Морган!» – крикнув він нагору. «Нам знадобляться лопати!» «Лопати?» – перепитав констебль. Його обличчя було тепер дуже далеко, майже невидиме в темряві. «Скільки?» «Нас тут четверо, тож чотири, Роберте, чотири!» Уортроп узяв мене за лікоть і потягнув уперед, тихо попередивши. «Обережно, не оступися, Велгенрі!» Це приміщення виявилося меншим, ніж я припускав. Десь 4-5 ярдів в окружності. Стіни його, як і стіни крихітного майданчика у нас над головами, були укріплені широкими дерев'яними дошками, просоченими вологою. На них було видно вибоїни, вм'ятини і подряпини. Біля підніжжя стін нагромаджувалися рештки подекуди завишків фут – не мов штормом прибиті до берега уламки. Не всі жертви ламали ноги під час падіння, як припустив Кернс. Деякі були в змозі битися об стіни і дряпати їх нігтями в марній спробі вибратися звідси. Я уявив їх собі. Бідних, зневірених, переречених створінь, що дряпають бездушні дошки скривавленими пальцями за секунду до того – як чудовисько вискочити з темряви і зімкне свою пащу на їхній голові. Я намагався не наступати на них. Колись вони були такими ж, як я. Але це було неможливо. Просто їх було надто багато. Земля була м'яка, вона проминалася під кожним моїм кроком, а часом вода булькала під моїми підошвами. «Вода і червонувато чорна сльота». Тут, куди не проникало сонце і де не дув вітер, уся рідина з їхніх тіл вбиралася в ґрунт і залишалася там. Я йшов у буквальному сенсі слова «покривавому болоту». Ми зупинилися в дальньому кінці приміщення. Там біля входу в тунель чекали Малекі та Кернс. Цей тунель був єдиним входом сюди, за винятком люка на горі. Дверей не було. Зів тунелю, був сім футів за вишки і шість за вширшки. «Нарешті, наш розвідник!» – сказав Кернс, широко посміхаючись мені. Лампа відкидала темні тіні на його м'які риси обличчя. «Тунель попереду обвалився, Уилл Генрі», – пояснив мені доктор. «Або його підірвали. Динамітом, я вважаю», – додав Кернс. «Ідіть за мною», – скомандував Уортроп. «Приблизно через 20 ярдів перед нами виросла сцена з нерівних брил землі, каміння і розламаних дощок». Доктор вказав на невеликий лаз внизу. «Цей прохід занадто вузький для будь-кого з нас», – пояснив він. «Що скажеш, Уил Генрі? Ми маємо знати, наскільки великий завал. Чи має сенс розкопувати його, чи потрібно шукати інший спосіб?» «Динаміт», – вигукнув Кернс. Я ж знав, що треба було взяти динаміт «Ну як?» – запитав мене доктор «Спробуєш пролізти?» Звісно, я не міг сказати «ні» «Так, сер» «Молодець! Ось, візьми лампу І ще, тримай, це мій револьвер Ні, засунь його за пояс, він на запобіжнику Давай, обережніше, Уил Генрі Обережно і не надто швидко «Повертайся за найменшого натяку на небезпеку. Над тобою, мабуть, кілька тонн землі. А якщо ти все ж таки зумієш проникнути на інший бік, було б корисно, якби ти оглядівся трохи», – додав Кернс. «Оглядівся, сер? «Так, зробив розвідку, придивився б, що там за місце. Ну і, звісно, примітив би, де ховається ворог, якщо можна». Доктор похитав головою. «Ні-ні, Кернс». «Це занадто небезпечно. А дертися через дірку, коли над тобою не висають тонни землі та каміння, просто прогулянка, так?» «Ти ж знаєш, Вилл Генрі, я ні за що не став би просити тебе про це, якби була альтернатива», – сказав мені Уортроп. «У мене є альтернатива», – встряв Кернс. «Динаміт». «Благаю тебе», – сказав Уортроп, прикривши очі. «Ну, ти хоть раз. Один раз, будь ласка». Він по-батьківськи поплескав мене по плечу і злегка стиснув його. «Ворошись, Уилл але обережно, обережно!» Тримаючи лампу перед собою, я поповз через вузький лаз. Спиною я дряпався обверх, і земля сипалася мені між лопаток. Крихітними рухами я просувався вперед, штовхаючи лампу перед собою. А лаз ставав дедалі вущим. Я змушений був лягти і повсти на животі. В нього впивалося каміння. Не знаю, скільки я так проповз, стиснутий з усіх боків. Я не міг навіть повернути голову, щоб озирнутися. Час тягнувся так само повільно, як я просувався. Повітря стало зовсім холодним, пара йшла з рота. Я перестав відчувати кінчик носа. Спина тепер постійно притискалася до верху лазу. І я вже боявся, що ось-ось застрягну тут намертво, як корок в пляшці. І скільки я так протримуюся, якщо мене не відкопають? Додаткова складність полягала ще й у тому, що лаз не був прямим. Він то петляв зигзагом, то йшов угору так, що я мусив відштовхуватися п'ятами. Раптом я зупинився. Я ліг щокою на землю, намагаючи вгамувати серце, що заколотилося, і відновити дихання. Тільки б не впасти в паніку, бо це, схоже, кінець. Переді мною була глуха стіна з грудок бруду і каміння. Далі шляху не було. Може, стіна й не товста, а може у кілька футів, хто зна. Чи дізнатися все ж таки можливо? Я простягнув уперед ліву руку і пошкрябав землю нігтями. Відступити зараз значить проповсти весь шлях знову. Тільки цього разу задки. Але, що гірше, це означає повернутися без відповіді на запитання, яке так потрібне доктору. А я хотів вразити його, я хотів зміцнити його думку, що я незамінний для нього. Чи то подіяло те, що я шкрябав і дряпав стіну, чи то вага мого тіла припала на слабке місце, але земля піді мною раптово розверзлася, і я полетів униз разом із потоком ґрунту і каміння. опустив лампу, перевернувся догори дригом і нарешті приземлився на дупу, клацнувши зубами. На щастя, лампа не розбилася під час падіння. Вона лежала на боці всього за кілька футів від мене. Я дотягнувся до неї і підняв над головою якнайвище, але не побачив жодного отвору або проходу. За моєю спиною стався обвал, і я навіть не знав тепер, з якого боку ввалився в цю печеру. Я виміряв її кроками, неспокійно нижперечі не руками по земляних стінах, і не виявив нічого, що вказувало б на те, де я і як мені вибратися. Я опинився в пастці. На мить мені здалося, що зараз я зомлію. Я втратив голову відвіччаю. Усі люди були по інший бік завалу, Через який неможливо пробитися Мені нічим сигналізувати про своє місце знаходження Я можу прочекати тут допомоги не одну годину, а то й довше Якщо мене взагалі зможуть знайти Спокійно, Велгенрі, сказав я самому собі Спокійно Щоб доктор хотів, щоб ти зробив Думай Повернутися ти не можеш Навіть якщо ти знайдеш той отвір, через який упав сюди Ти не зможеш піднятися назад тому що летів ти довго Тож вибору в тебе немає Сиди і чекай, поки вони врятують тебе Що це було? Мені почулося, чи хтось підкрадається до мене ззаду Щось зашуршало Якесь щепіння чи пихтіння Я розвернувся навкруги Лампа як божевільна застрибала в моїй тримтячій руці Іншою рукою я потягнувся за револьвером доктора Зліва від мене стрибнула тінь, і я інстинктивно повернув револьвер дулом туди і натиснув на гачок, очікуючи почути постріл, якого так і не сталося. Я не зняв револьвер із запобіжника. І тут, на довершення мого повного провалу, я усвідомив, що тінь була моєю власною. Я зробив глибокий вдих і зняв револьвер із запобіжника. Щоб заспокоїти розбурхані нерви, я почав згадувати свою перемогу над антропофагом під платформою, як я його, можна сказати, голими руками вклав. Я зробив крок уперед і почав оглядатися. Ця яма була приблизно такого ж розміру, як і годівниця. Маленькі кістки, шматочки зламаних ребер, зуби та інші частини тіла вже неможливо було визначити, які вкривали підлогу, хоча не таким товстим шаром, як у годівниці. Сама підлога була твердою, як цемент, утрамбована за 20 років важкими ступнями антропофагів. По всьому приміщенню, розташовані на відстані один від одного, височили горбки у формі гнізд, приблизно восьми футів у діаметрі. Дивно, але вони були різнокольоровими і переливалися, немов прикрашені алмазами. Після ретельного огляду з лампою в руці я знайшов цьому пояснення. Гнізди були прикрашені туго переплетеними уривками одягу, блуз, штанів, спідниць, колготок, спідньої білизни. А виблизкували при світлі лампи численні вкраплення діамантових кілець, сережок, намист і браслетів. Коротше кажучи, прикрас, який ми, люди, так цінуємо. Антропофаги прикрашали свої гнізда вбраннями, коштовностями своїх жертв. Я уявив собі, як вони використовують уламки кісток, розкиданих по підлозі, щоб вичищати з зубів шматочки нашої плоті. Раптом із темряви позаду мене пролунало пирхання і чмокання. Я розвернувся, виставивши перед собою револьвер. Але ніхто не накинувся на мене з темряви. Жоден монстр не піднявся з гнізда на повний зріст. Я затримав дихання і весь обернувся на слух. Поки мені не здалося, що я зрозумів, звідки виходить цей звук, ритмічний, трохи здавлений. Порівняння може здатися абсурдним, але він був схожий на сопіння сплячого немовляти. Трохи прискорений вдих, видих. Вдих, видих. Я пішов на звук, і він привів мене до дальнього кута лігва, до гнізда біля самої стіни. Дуже повільно я підняв лампу, і заглянув через край Всередині, на підстилці у формі половинки горіхової шкарлупи Спав невеликий самець антропофаг Він був напрочуд маленьким Лише на 2-3 дюйми вищим за мене Хоча, напевно, кілограмів на 50 важчим Надто великі очі на плечах не були закриті У цих істот не було повік Але були оповиті молочно-білою плівкою Вологою і мерехтливою у світлі моєї лампи. Рот розміром із футбольний м'яч був відкритий. У ньому виднілися трикутні зуби. Тут я помітив, що в нього немає половини руки. Можливо, посмикування у вісні свідчить не про сновидіння, а про інфекцію. Рука в районі ліктя була явно запалена. Я згадав, як мені розповідали про їхній ритуал «Змужніння», Діставати залишки людської плоті із зубів один в одного. Можливо, цей зробив невірний рух, і йому не пощастило. Свій же одноплемінник відтяпав йому півруки. рани йшов жовтувати гній. Може, антропофаг і не спав зовсім. Може, він був без свідомості. Зазвичай безбарвна шкіра його гарячково горіла і поблискувала від поту. Так, він просто вмирав. Це все пояснює, подумав я, стоячи на коліна перед гніздом і з моторошним, але непереборним інтересом розглядаючи маленького монстра. Одока самка покинула його, бо тепер він лише не потрібна зайва ноша. Мушу зізнатися, у мені боролися суперечливі почуття я бачив на власні очі жорстокість цих істот, бачив руйнування і смерть, які вони несли, я ледве сам не позбувся життя в одній із таких пащ. Але все ж, все ж, страждання є страждання, і неважливо, що за істота страждає. А ця істота, як видно, дуже страждала. Частина мене відчувала відразу, а інша частина – величезну жалість. Перша частина була більшою, але друга теж була присутня. Я не міг кинути його на просто взяти і залишити тут помирати – це було нерозважливо, бо раптом він прокинеться і почне плакати, прибіжить його розлючена матуся і з'їсть мене. Я ж не знав, де вона зачаїлася з іншими малюками, може, за кілька ярдів звідси, а може, пішла глибоко під землю, якнайдалі у потаємне лігво. І я зважився жалість до цього стражденного антропофага пересилила здоровий глуст. Я вирішив покласти край його мукам. Я нахилився, торкаючись животом краю гнізда, і приставив револьвер доктора до горла маленького монстра до місця, розташованого прямо під нижньою щелепою. Мені не спало на думку, що звук пострілу і крик вмираючого антропофага можуть далеко розлетітися луною. Я підібрався ближче, щоб вистрілити напевно. Навів дуло і звів курок. Цього тихого клацання Виявилося достатньо, щоб андропофаг прокинувся. Швидше, ніж я встиг моргнути, він вирвав у мене пістолет здоровою рукою. Він піднявся, гарчачи і похрюкуючи, і лють його була тим сильнішою, що він був поранений і горів у лихоманці. Він навалився на мене, лампа відлетіла вбік. Ми скотилися на підлогу клубком переплетених рук і ніг. Він уже вчепився зубами в мій піджак і смикнув розриваючи. Його ліва пазуриста лапа тягнулася до мого обличчя. Я перехопив його зап'ястя і вчепився щосили. Прямо над собою я бачив його очі, блискучі від лихоманки. У них я побачив відображення свого обличчя, спотвореного страхом. У цьому безглуздому танці смерті ми врізалися в стіну. Я відштовхнувся і пхнув його ногою по геніталіях щосили. Це тільки розлютило його ще сильніше. Він почав лупцювати мене по голові здоровою рукою. Я сіпнувся вздовж сіни в бік, щоб уникнути чергового удару, і провалився спиною назад у порожнечу. Наша битва привела нас до горловини у війській шахті, куди я і полетів, захоплюючи антропофага за собою. Ми перекидалися в повітрі, переплітаючись руками і ногами, перевертаючись як циркові акробати, доки не приземлилися на купу каміння і пухкої землі. Від удару хватка моя осладла, і я на мить випустив його зап'ястя. Це було все, що було потрібно монстрові. Він запхнув мою руку собі в пащу і зімкнув зуби. Біль був нестерпним. Я завив і почав бити вільною рукою, куди попало, поки не зачепив його рану. Я в розпачі схопив обрубок його руки і впився в нього зубами, що було сил. Густий, липкий гній наповнив мій рот і потік мені в горло. Шлунок звело судомою, але план спрацював. Його хватка ослабла, і він випустив мою руку і відвалився від мене. Ричачи від болю, він покотився по підлозі. Я теж відкотився в бік і в непроглядній темряві розглядів біліючи камінь розміром з диню. Я схопив його, підняв високо над головою, і що було, сило обрушив на монстра, що звивався. «Ще! І ще! І ще! І ще!» «Мої крики і рев були ще гучнішими, ніж його!» «Кров і смердючі шматки плоті летіли на всі боки, забризкуючи мене з ніг до голови» залітаючи навіть у відкритий у крику рот. Сорочка моя стала мокрою наскрізь. Кров монстра стікала по моєму тілу спереду і ззаду просочуючий штани й чоботи. Раптом він змовки обм'як, а я все продовжував завдавати йому ударів, поки не видихнувся остаточно, і камінь не випав з моїх подряпаних рук. Я впав просто на його труп, Задихаючись і ридаючи в тиші, що раптово запанувала. Трохи прийшовши до тями, я змусив себе встати, і мене тут же вирвало. Я сповз по стіні, притискаючи до себе і заколисуючи ліву вкушену антропофагом руку, яка горіла, як у вогні. Кілька разів я спльовував, все намагаючись позбутися бридкого присмаку в роті. Здоровою рукою я обережно обмацав рану, і нарахував сім проколів від зубів. Три зверху і чотири знизу. Треба було насамперед зупинити кровотечу. Доктор казав, у антропофагів надрозвинений нюх. Я зірвав куртку, порвав на собі сорочку і обмотав її кілька разів навколо прокушеної руки. Потім, незграбно і повільно, як дитина, що тільки вчиться вдягатися сама, я натягнув куртку назад. Ну що ж... «Поки що не все так погано», – заспокоїв я себе. «Два вбиті монстри за одну ніч. Це вже щось?» «Тепер, Вілл Генрі, давай нас спробуй вибратися звідси і знайти своїх». Я пішов уперед, поки не натрапив на тіло своєї жертви. Я перестрибнув через нього і, витягнувши руку вперед у пошуках стіни, повільно пішов, ледь дихаючи і намагаючись ступати якомога тихіше». Я раз у раз зупинявся і прислухався. Я не уявляв, на яку глибину потрапив, звалившись у цю шахту. Біль у руці була нестерпною. Я все ще відчував запах крові антропофага і присмак гною на кінчику язика. Я все йшов і йшов, спираючись правою рукою об стіну. Іноді вона провалювалася в порожнечу, і це означало поворот тунелю. Може, падаючи... Ми просто потрапили на інший рівень лабіринту, і я тепер блукаю ним з одного темного тунелю в інший, без надії вийти до світла. Я притулився до стіни, вестрім течі. Так, мабуть, усе так. Скільки часу минуло? Куди я йду настільки довго? Від здогадки, що прийшла мені в голову, мене скував жах. Але я тут же відкинув цю думку. Ти, вил. «Ідеш вгору, а вгору – значить до світла. Туди тобі й треба. Цікаво, там усе ще йде дощ?» «Як чудово було б відчути дощ на своєму обличчі, вдихнути солодке прохолодне весняне повітря. Це бажання було майже таким самим нестерпним, як і біль у руці. Тож я побрів далі лабіринтом, запевняючи себе, що рух угору – це рух до світла, дощу і легкого вітерця. Усі ці спогади, здавалося, залишилися в іншому часі, в іншому вимірі. Навіть належали, вони ніби не мені, а іншій людині. Немов я вкрав чужі спогади, спогади іншого хлопчика, хлопчика, який не заблукав у підземному лабіринті і не бореться з божевільною панікою та страхом, що сковує серце бо тепер помилки бути вже не могло. Підлога вирівнялася, я більше не піднімався вгору, а отже, десь я звернув не туди. Я зупинився і притилився до стіни, притиснувши хвору руку до живота. Крім мого переривчастого дихання, навколо не лунало жодного звуку. Світла не було. Усі мої інстинкти закликали мене почати кричати і кликати на допомогу. Не знаю, скільки часу минуло відтоді, як я поліс у вузький лас. Але достатньо, щоб вони вже розкопали завал. Вони, мабуть, десь тут. Можливо, вони зовсім близько. Але ризикнути і крикнути було б божевіллям. Бо сам Антропофаг теж могла опинитися за будь-яким поворотом. З іншого боку, Керн сказав, що вона понесе потомство в найглибше і найпотаємніше лігво. А я... Поза всяким сумнівом, останнім часом піднімався вгору, а не спускався. що означає це, що більше шансів, що мої крики почують мої друзі, а не вона? Може, я більше ризикую, зберігаючи мовчання, блукаючи в темряві, без повітря і води, стікаючи кров'ю? Так, у внутрішній боротьбі, чи то кликати на допомогу, чи то зберігати мовчання, йшли секунди, перетворюючись на хвилини перетворюючись на нескінченність. Зрештою, сила духу покинула мене. Я ж був усього лише хлопчиком. Хлопчиком, який забагато бачив для свого віку, пережив стільки, скільки не снилося багатьом дорослим, але все ж таки хлопчиком, все ж таки дитиною. Я зіскознув униз по стіні і сів, поклавши лоб на зігнуті коліна. Я заплющив очі і почав молитися. Батько був не надто віруючою людиною, і моїм релігійним вихованням займалася мати. Вона молилася разом зі мною щовечора, а по суботах водила до церкви. Але я пішов у батька, і молитви для мене були простим повторенням слів. Коли я став жити в доктора, усі вечірні молитви і походи до церкви по суботах, звісно, припинилися. Я не засмутився, але зараз я молився не самовито. Я згадав усі молитви, які знав, а коли вони закінчилися, я почав молитися всім своїм єством. І ось у той момент, коли я розгойдуючись з боку в бік молився із заплющеними очима, я почув голос. У розпачі я спершу вирішив, що чую голос того, до кого звертаюся. Але ні, голос був іншим. Абсолютно іншим. «Так-так, що це у нас тут?» Я підняв голову і примружив очі від світла, що виходить від лампи в його руці. Вона засліпила мене, як тисяча сонць. Він узяв мене за лікоть і допоміг піднятися на ноги. «Заблудла овечка знайшлася», – прошепотів Кернс. «Виявилося, я поступився відчою, що навалився...» «За кілька кроків від ліг в антропофагів!» «Ти щасливчик, асистент-початківець монстролога!» Як завжди грайливо сказав Кернс «Я мало не пристрелив тебе» «А де інші?» – запитав я «Від головного ліг в антропофагів, годівниці, в яку ми всі спустилися, ведуть дві основні артерії Малокі та Уортроп пішли одним ходом, а я іншим Тим самим, що й ти» «А що в тебе з рукою?» Я розповів про свої пригоди з того моменту, як ми розлучилися. Керенс висловив захоплення моєю сміливістю в боротьбі з молодим монстром. Здавалося, він здивований, з якою спритністю я вибрався з цього скрутного становища. «Незрівнянно, просто незрівнянно. Чудово спрацьовано, Уілл. Пелінор буде страшенно радий. Він був дуже стривожений, коли ти не повернувся». Прямо таки впав у віччій. Ніколи ще не бачив, щоб людина працювала лопатою з такою швидкістю. Розвернути б його тоді злегка в іншому напрямку, і він докопався б до Китаю. «Ну гаразд, давай краще подивимося, що в тебе з рукою». Він розмотав сорочку, яка замінила мені бинт. Укусив все, що кровоточили. Керенс повісив закривавлену сорочку мені на плече. «Треба дати ранам подихати». «Інакше вони можуть запалитися, а інфекція нам ні до чого». Він поклав руку мені на плече і підштовхнув до входу в тунель, який вів на свободу. «Подивися під ноги», – сказав він. Під ногами був мерехтливий розсип якихось дрібних частинок. «Що це?» – запитав я. «Крихти, Уил Генрі, які відзначають шлях додому». Так ось, що було в пакетиках, розкладаних Кернсом у кожну сумку. Порошок із фосфором, що світиться в темряві. «Іди вздовж цього сліду», – сказав Кернс. «Позначки зустрічатимуться кожні 20 ярдів. Не озирайся. Якщо заблукаєш, повертайся до попередньої позначки і дивись під ноги уважніше. Вони виведуть тебе до початку шляху. Ось, візьми лампу». «А ви хіба не підете зі мною?» «Серце в мене впало. Мені монстрів ловити треба. Забув?» «Але вам же знадобиться лампа. Не хвилюйся за мене. У мене є сигнальні шашки. Та ось, візьми, ти впустив». Це був пістолет доктора. Керн твердо вклав мені його в руку. «Не стріляй, поки не побачиш їхні очі зовсім близько. Від власного жарту в його сірих очах затанцювали пустотливі іскорки». «Треба пройти приблизно 70 кроків, Віле». «Кроків? Можливо, трохи більше. Ти ж нижче за мене». «Спочатку 40 кроків, і ти звертаєш у головний прохід. Не пропусти поворот, це дуже важливо. Там дорога трохи йде вниз. Ти не бійся, потім вона знову піде вгору. Коли виберешся нагору, скажи констеблю, що я за ним страшенно сумую. За його носом гудзиком». За його дитячою безпосередньою посмішкою, якщо ми не повернемося за дві години, нехай він і його люди спускаються вниз. За довгі роки звірюки нарили тут стільки тунелів і переходів, що нам може знадобитися додаткова допомога. Що ж, удачі тобі, монстролах початківець, хай береже тебе Бог. З цими словами він розвернувся на підборах і, немов привид розтанув у темряві. А мій вічший швидко поступився місцем радості. З лампою в руках, з легким серцем я рушив уперед, слідами порошку ще світився. Я вже передчував, як вдихну повітря свободи, вже відчував його солодкість. В екстазі від того, що мої молитви були почуті, я забув рахувати кроки, але здавалося, в цьому не було потреби. Я весь час бачив під ногами мерехтливий розсип. Я дійшов до повороту, про який говорив Кернс, і звернув у тунель. Він приведе мене до покинутої годівниці антропофагів, а там Морган витягне мене метузкою нагору. Тут я зупинився збентежений. Сріблястою пудрою було позначено два шляхи. Один вів у пересічний прохід, інший прямо продовжуючи той шлях, яким я до цього йшов. Напевно, подумав я... Він спочатку звернув праворуч, трохи пройшов, а потім повернувся, виявивши, що дороги там немає. Він дав мені ясні інструкції, не пропустити поворот, це дуже важливо. Тож я звернув і почав відраховувати кроки. Цей тунель був вущим, стеля набагато нижчою. Кілька разів я змушений був пригнутися, щоб пройти. Шлях був звивистий, петляючи то вправо, то вліво. Під ногами стало слизько, і дорога пішла вниз, як Кернс попереджав. Через кілька кроків позаду мене почувся якийсь звук. Чи мені здалося? Я зупинився і затримав дихання. Нічого. Просто трохи обсипається земля, не більше. Я знову рушив уперед і відновив відлік. Ще кілька кроків. Знову цей шум. Безумовно в мене за спиною. Може, тунель обсипається? Я довго прислухався, але не почув нічого, крім тихого шипіння лампи. Про всяк випадок я перевірив револьвер. Мої нерви були напружені від блокання в темряві, і уява малювала бліді безголові тіні, що переслідують мене. Здоровий глуст все ж не до кінця покинув мене. Або мене переслідують, або ні. Якщо так... Битися з моїм переслідувачем в цьому вузькому тунелі було б просто дурістю. Якщо ж ні, я тільки даремно втрачаю час, відтягуючи момент звільнення. Уперед! Цікаво, як Карансу вдалося пробратися крізь цей вузький тунель? Доросла людина мала б тут повзти, а якщо вона повзла, як вона могла рахувати кроки? Та що там доросла людина? Тут же мали ходити монстри. Вони що? Повзали на животах і звивалися, як змії? Стіни майже торкалися мене ліворуч і праворуч, і сумніви, а за ними і страх, знову здолали мене. Мабуть, я звернув не в тому місці, але ж шлях був позначений. Він і зараз позначений, хоча відстань між плямами ще світиться і збільшилася. А тунель-то все спускається, а не піднімається знову вгору, як обіцяв Кернс. Лампа висвітлювала лише вологі стіни. Я був так глибоко, що сюди не добиралося коріння навіть найдавніших дерев. І тут я відчув його – запах гнилих фруктів. Спочатку він був майже невловимим, але ставав дедалі виразнішим, дедалі нудотнішим. Цей до спазмів у животі знайомий запах. Я відчував його на цвинтарі, коли загинув Еразмус Грей. Він в'ївся в мій одяг після битви з юним антропофагом. Це був не людський запах, це був їхній запах. Не можу сказати, що в той момент я повною мірою усвідомив значення і сенс того, що видається очевидним зараз. Два шляхи відмічені фосфорним порошком. Один прямий і широкий, інший петлястий і вузький. Тонель, що спускається дедалі нижче і нижче. Звук, що переслідує мене, мої рани розбинтовані, щоб дати їм подихати. Настільки віроломна зрада не вкладається в голові навіть дорослої людини, що вже казати про довірливу наївну дитину. Ні, я був просто збитий з пантелику і наляканий. У мене не було жодних підозр, коли я став на коліна, витягнувши перед собою лампу, а іншою тримтячою рукою, стискаючи пістолет. Схил був крутий, а підлога слизька. Повернути назад? Чи не звертати увагу на жахливий запах? Може, ним просто вся земля тут просочилася? Щось мені підказувало. Розвернися! Повертайся! Зрештою, рішення було прийнято за мене. З на плече мені опустилася рука. Скрикнувши, я розвернувся, і лампа вдарилася об стіну, осяявши нерівним світлом його вимищене брудом обличчя, жвавий погляд та іронічно напівпосмішку. «У чому справа, Уил Генрі?» «Ти куди зібрався?» – прошепотів він. «Його дихання було солодким і якимось липким. Хіба я не велів тобі не обертатися?» «Це не дорога назад!» – видихнув я у відповідь. «Я сподівався цього уникнути», – незрозуміло відповів він. «Запах крові давно мав привабити її. Тепер я в розгубленості. Я не розумію, чому вона не йде». Він м'яко відібрав у мене лампу і витягнув із сумки сигнальну шашку. «На, візьми ось це. Тримай її біля основи, щоб не опекти руку. Не випускай її, щоб не сталося». Він підпалив шашку від лампи та задиміла в замкнутому просторі. Тунель осяявся сліпучим світлом. Морок відступив. Кернс поклав руку мені на груди і сказав із глузливим жалем. «Мені так шкода, містер Генрі, але вибору дійсно немає. Це мораль цього моменту». Із цими прощальними словами Кернс щасили штовхнув мене в груди. Моє падіння було вертикальним, стрімким і непохитним. Його постать, що зігнулася над урвищем, швидко віддалялася від мене, а я скочувався в морок слизьким жолобом, доки зіткнення з вигоном стіни не перевернуло мене на спину, і я не проїхав кілька футів, що залишилося, підриваючи п'ятами брут у безнадійній спробі сповільнити своє падіння в діру що чекала на мене на дні. Яким напрочу дивним мало б здатися спостерігачеві, що стояв унизу в ямі, якби такий був, моє падіння. Незаймана темрява, ніколи не зачеплена благословенним поцілунком світла, раптом вся осяялася блакитним полум'ям світлової шашки, стиснутої в моїй руці. Я падав униз у морок, як зірка з небосхилу. Я впав на спину, і ударом від зіткнення з твердою поверхнею шашку вибило в мене з рук. З хвилину я лежав нерухомо, ошелешений, важко дихаючи, і мідний смак гарячої крові заповнював мій рот, я прикусив кінчик язика, коли впав. Я перекотився на живіт, виплюнув з рота кров і тільки но піднявся з колін, як він рушив на мене з шипінням і хрипом. Його руки були витягнуті вперед, чорні очі оберталися на потужних плечах, з розкритої пащі стікала слина. Я вихопив пістолет і натиснув на гачок. Молодий антропофаг упав до моїх ніг. Його тіло звивалося в смердючому бруді, що вкривав підлогу. Постріл виявився напрочуд вдалим. Але порадіти чи здивуватися цьому я не встиг, бо на мене насувався тепер його брат. Пролунав постріл з рушниці. Це Кернс, лежачи на животі в тунелі над моєю головою, палив крізь отвір, через який я, наживка, упав у яму. Я вперся спиною в стіну, з'їхав уздовж неї, розкинувши ноги, і пальнув ще два рази в силует, що насувався. Обидва постріли були марними, але ось наступний постріл Кернса дістав його, Куля влучила гаду в праве плече. Він опустив одну руку, але продовжував наближатися, не зменшуючи темпу. «Вони дуже швидкі», – так розповідав мені доктор колись своїм лекторським голосом. «Одним стрибком вони покривають відстань до сорока футів. На щастя для молодого антропофага, нас розділяло тільки десять». Він кинувся на мене. Його ліва рука була витягнута перпендикулярно до тулуба, у напрямку моєї голови. У мене залишалася всього одна куля і одна секунда, щоб прийняти рішення. Удача виявилася на моєму боці. Уже в стрибку антропофаг завмер, плечі його смикнулися назад і, отримавши удар руків'ям пістолета в око, він відсохнувся. Позаду нього гримнув постріл. Він припав на середину спини. Монстр упав, дряпаючи бруд кіхтями, і визівнув духа. Я почув тихий задоволений сміх над головою, а з дальнього кінця ями, звідти, куди не проникало світло, донісся знайомий голос. «Уіл Генрі, це ти?» Я кивнув. Я не міг нічого сказати. Здавалося, минуло сто років від тоді, як я востаннє чув цей голос. Голос, який бувало виводив мене з себе, лякав мене, Вселяв у мене несвідомий страх і похмурі перечуття. Але зараз цей голос змусив мене розплакатися від радості. «Так, сер!» – крикнув я у відповідь доктору. «Це я!» Монстролог кинувся до мене з усіх ніг. Він обійняв мене за плечі і зазирнув в очі. Його погляд відображав турботу і занепокоєння. «Уіл Генрі!» – тихо вигукнув він. «Як ти опинився тут?» Він притягнув мене до себе, притиснув до грудей і люто зашепотів мені на вухо. «Я ж казав тобі, що ти мені необхідний. Ти думаєш, я обманював тебе, Уил Генрі? Можливо, я дурень і поганий учений, засліплений амбіціями і гордістю, що не дають мені розгледіти очевидну правду, але тільки не брехун». З цими словами він відпустив мене і на мить відвернувся не мов соромлячись свого зізнання. Потім знову глянув на мене і різко запитав. «Тепер скажи мені, дурний, безрозсудний хлопчисько, ти поранений?» Я підняв руку, і він посвітив на неї лампою зверху-вниз, оглядаючи по всій довжині. За його плечем досить далеко, я розрізнив у напівтемріві малаки. Він пильно дивився вгору, туди, звідки я звалився. Доктор дбайливо змахнув бруд і дрібні камінчики з моїх ран, і низько схилився, вивчаючи їх у нерівному світлі лампи. «Це чистий укус і відносно неглибокий», – вимовив він. «Антибіотики, кілька швів і будеш як новенький, Уилл Генрі, тільки з невеликими бойовими шрамами». «Там хтось є!» – хрипло крикнув Малакі, казуючи пальцем на стелю печери. «Просто над вами!» Він підкинув гвинтівку на плече і вистрілив би, якби Кернс сам не заявив про себе і не стрибнув униз крізь дірку. Він опустився на ноги, зі спритністю гімнаста розкинувши в сторони руки, щоб зберегти рівновагу. «Отже, все добре, що добре закінчується», – тепло сказав він. Або краще сказати «все добре закінчується і майже добігає кінця», – або «поки що все добре». «Ну, ось і ти з'явився, Пеліноре, саме вчасно, хвала небесам!» Примружившись, Малак і вимовив. «Це дуже дивно!» «О, мій милий друже, був би ти зі мною в Нігерії у 85-му, ось де було дивно!» «Мені теж дещо здається дивним», – сказав доктор. «Скажи, на Кернс, як так сталося, що Віл Генрі опинився тут унизу, а ти там на горі?» «Уіл Генрі звалився вниз, а я – ні». «Звалився?» – луною повторив Уортроп. «Він обернувся до мене». «Це правда, Уіл Генрі?» Я похитав головою. «Брехня – найгірший вид блазенства». «Ні, сер, мене зіштовхнули». «Звалився, зіштовхнули. Яка різниця?» – фиркнув Кернс. Він здивовано дивився, як Малакі наставляє дуло гвинтівки прямо йому в груди. Ну що ж, давай. Пальний вже нарешті ти нестерпно пихатий, афективний, нездатний навіть на самогубство, сльозливий і жалюгидний хлопчисько. Ти що, справді думаєш, мені є різниця жити чи померти? Та й тільки не забудь, попрацюй місками хоч недовго, що наша справа ще не закінчена, а закінчити її без мене вам буде важко. А самка ще жива. Вона блукає тут, десь поруч. «В іншому ж, сер, я не заперечую проти вашого суду і засудження. Стріляйте, сер, і я помру, як жив, без жалю!» Він зробив крок Малакіна зустріч і вперся грудьми в ствол гвинтівки, широко посміхаючись. «Навіщо він штовхнув тебе, Уил Генрі?» – запитав доктор, майже не звертаючи уваги на цю драматичну сцену. Він знав Кернса давно, і йому не цікаво було його кривляння. «Він обдурив мене», – сказав я майже пошепки, не дивлячись на зрадника. «Він обвів мене навколо пальця. Я думаю, він знайшов цю яму і знав, що антропофаги там, але йому було до них не дістатися, тож він позначив місце сяючим порошком, а знайшовши мене пораненим, він вирішив, що запах крові може виманити їх зі сховища і відправив мене ближче до ями. А коли вони все ж не вилізли…» Він зіштовхнув мене вниз. «Можу сказати на свій захист?» – стряв Кернс. «Що я забезпечив тебе зброєю, а не просто кинув на поталу вовкам. І я був весь час поруч, на горі. Я теж стріляв у них. Я просто зробив те, чого вимагали обставини. Як малакі, коли кинув сестру в той момент, коли вона найбільше його потребувала. Кернс, припини!» Застережливо рявкнув монстролог. «Або клянуся, я пристрелю тебе!» «Знаєш, чому людська раса приречена, Пеліноре?» «Тому що люди закохані в казку, що правила, вигадані ними, повинні дотримуватися всім і всіма». «Не розумію, про що він говорить», – сказав Малакі. «Але мені подобається його ідея. Давайте поранимо його, і коли він стікатиме кров'ю, використаємо його як наживку». «Я з радістю погодився б», – легко підхопив Кернс. «Але в цьому більше немає потреби!» Він вихопив лампу з рук доктора і кинувся вбік. Його чоботи ковзали з льотою, підбори провалювалися в багнюку і вискакували чмакаючи. Коли він дістався до стіни, він обернувся і жестом покликав нас приєднатися до нього. Він приклав палець до губ, потім вказав униз. «Маленький отвір, лише удвічі ширший, ніж я в плечах», Розташовувався біля підніжжя стіни Кернс приставив лампу до самого отвору А ми вдивлялися вниз у похмуру горловину цього ходу А хід ішов під кутом 45 градусів вниз Кінчиками пальців Кернс вказав на сліди біля стіни І неглибокі подряпани та виїмки Залишені їхніми кігтями вздовж перших кількох футів тунелю Ми відсунулися небезпечно відстань І Кернс тихо сказав «Два чітких типи відбитків, так, Пеліноре?» Доктор кивнув, а Кернс продовжував. «Зовсім маленький антропофаг і велика самка. Вони обидво увійшли, і жоден не вийшов. Чому вона взяла з собою одного, а решту залишила, це незрозуміло, але саме так вона і вчинила. Може, ці двоє, він кинув у бік убитих антропофагів, повернулися для чогось сюди самі?» Хоча по слідах цього не скажеш. Я бачу тут дві можливості. Цей хід, мабуть, веде в інше глибше лігво, або це рятівний вихід на поверхню. Є тільки одна можливість перевірити, що це за хід. Згоден, Пеліноре? Доктор кивнув через силу. Згоден. А якщо вони не пробралися ще на поверхню, шум, який ми тут влаштували, вже стривожив її, «І вона знає, що ми тут. Поза всяким сумнівом, вона нас чекає». «Я не проти зустрітися з нею», – сказав Малакі, суворо стискаючи гвинтівку. «Я її не розчарую». «Ти залишаєшся тут», – сказав Кернс. «Я не підкоряюся вашим наказам», – хмикнув Малакі. «Добре», – сказав Кернс м'яко, – «але ти підкоряєшся наказам Пелінора». Нам потрібно, щоб хтось залишався тут і охороняв вхід, а також наглянув за вилом Генрі, звісно. «Я пройшов весь цей шлях не для того, щоб нянчитися!» – закричав Малакі. Він із благанням кинувся до Уортропа. «Благаю, це ж моє право!» «Та невже! І в чому воно, по-твоєму, полягає?» – розлютився Кернс. «У її діях не було нічого особистого». Вона чинила, як будь-яка мати, що захищає своїх дітей, яким загрожує небезпека. Уортроп поклав руку на плече Малакі. «Кернс має піти. Він професіонал і експерт у цій справі. І я маю піти, бо якщо хтось і заслужив право, то це я. Я згадав, як доктор сказав тоді в підвалі. Цікаво, чи буде вона задоволена, отримавши його сина». «А якщо вона повернеться якимось чином сюди, хтось повинен тут чатувати», – продовжував вмовляти Малакі-доктор. «Не залишати ж для цього одного вила Генрі. Ти тільки подивись на нього, він же всього лише хлопчик». Яскраво сині очі подивилися на мене, і я відвернувся. Така в них стояла мука. «Я можу залишитися тут і охороняти вхід», – запропонував я. «Візьміть, Малакі, з собою!» Звичайно, на мої слова не звернули жодної уваги. Малаки похмуро дивився, як доктор і Кернс перевіряють, скільки в них залишилося боєприпасів і в якому стані зброя. Кернс узяв дві світлові шашки і кілька пакетиків зі світловим порошком із сумки доктора і перевірив гранати. Доктор відвів мене в бік і сказав, «Тут щось не так, Уил Генрі». Хоча я й не можу зрозуміти, що саме. Вона не з тих, хто забивається в кут. Вона надто хитра для цього. Не залишила б вона нам двох нащадків на поталу, якби не було в тому потреби. Усе це вкрай цікаво і дивно. Тож пильнуй і клич нас одразу, щойно помітиш хоч що-небудь незвичайне. Він стиснув мою руку і додав суворо. «І цього разу ні кроку звідси!» Щоб коли я повернувся, ти був тут, Виле Генрі. Добре, сер, сказав я, намагаючись, що сили, щоб голос мій не здригнувся. І я волів би, щоб ти був живий. Я постараюся, сер. З важким серцем дивився я, як вони спускаються з кернцем у вузький прохід. Щось турбувало мене, якась думка не давала спокою. Треба було щось запитати в нього, щось важливе. «Щось я мав пригадати, але от прикрість усе забув». «Скільки нам чекати?» – крикнув йому слід Малакі. «Чого чекати?» – запитав Кернс. «Скільки нам чекати, перш ніж піти за вами?» Кернс похитав головою. «Не ходіть за нами!» Біля стіни Кернс зробив широкий запрошувальний жест, пропускаючи доктора вперед. «Хвилина, і вони зникли». Потім зникло і світло їхніх ламп. Кілька хвилин Малакій мовчав. Він підійшов до одного з повалених антропофагів і ткнув його кілька разів гвинтівкою. «Ось цей мій», – сказав він, вказуючи на чорну діру в центрі спини монстра. «Отже, ти врятував мені життя», – сказав я. «Думаєш, це допоможе, Виле? Тепер мені треба вбити всього лише ще п'ятьох». «Ти не міг допомогти своїм близьким», – сказав я. «Ти був у своїй кімнаті, як у пастці, і насправді ти, Елізабет, не міг допомогти. Як би ти міг врятувати її, малекі?» Він не відповів. «Як у вісні», – сказав він замість цього, сумно помовчавши. Він дивився на тіло розпростерте біля його ніг. «Не зараз. Сон». «Моє життя до всього цього, до зустрічі з монстрами, а, мабуть, має бути навпаки. Це дуже дивно, Уілл!» Він розповів мені, що сталося після того, як я вирушив у вузький лаз на розвідку. Вони справді знайшли два основні ходи з годівниці, куди ми спустилися по мотузці на самому початку. Здавалося, обидва шляхи ведуть вниз – вони з доктором пішли одним тунелем, а Кернс – іншим. Очевидно, тим самим, куди потрапив я, і де лежав кинутий хворий антропофаг. Я підозрюю, що, будучи відмінним слідопитом, Кернс помітив сліди нашої боротьби і зрозумів, але не сказав іншим, куди саме я зник. Прохід, яким ішли доктор і Малекі, весь час розгалужувався на кілька інших, і в кожній розвилці... Вони обирали той тунель, який йшов униз. На півдорозі доктор виявив сліди самки. Вони пішли цими слідами і опинилися в тій ямі, куди я впав і де ми зараз перебували. «Вона прийшла он звідти», – сказав Малакі, вказуючи на темну стіну позаду вбитих монстрів. «Ми знали, що Кернс, мабуть, уже знайшов це місце, бо бачили світло і чули постріли. Але я ніяк не очікував, що тут опинишся ти, Уилл». «Так, я теж не очікував». Малакі сперся на гвинтівку, і вона повільно пішла прикладом у м'який ґрунт. Він вийняв її і дивився, як вода заповнює неглибоку ямку. «Земля тут присякнута водою», – зауважив він. «І стіни вологі. Мабуть, десь поруч протікає підземний струмок або річка». Він мав рацію. Струмок був. Він протікав перпендикулярно до печери приблизно за 20 футів під нами, а навесні ставав удвічі більшим. З кожним роком він дедалі більше просочував водою ґрунт і стіни, з кожним роком підлогу розмивало і ходити нею ставало дедалі важче. Антропофаги помітили це. Це було їхнє перше джерело води. Завдяки цьому – Новонародженим і молодим монстром не було потреби вилазити на поверхню, щоб попити Шлях, яким вирушили Кернс і доктор, вів прямо до заглиблення на берегах цього струмка, куди антропофаги ходили на водопій і купатися Хоча вони купаються не так, як ми Вони не вміють плавати і бояться глибини, але вони мусять, як єноти, вимивати запечену кров і тельбухи з-під довгих нігтів їм також подобається, якщо слово «подобається» взагалі доречно щодо них, кататися у воді на спині там, де не глибоко, набирати воду в пащу і випльовувати, звиватися у воді, спінюючи її, як крокодили. Мета цього дивного ритуалу невідома, але, можливо, як і діставання залишків їжі з зубів, це частина їхньої гігієни. І ось на ці безпечні береги підземного струмка самка антропофах і понесла свого однорічного малюка, наймолодшого і найдорожчого їй з усього племені. Як зазначив доктор, було дуже дивно, що вона залишила двох старших, але я підозрюю, вона планувала повернутися за ними пізніше. А може вони самі, злякавшись чогось, не пішли за нею? Так чи інакше... Саме малюка доктор і Керенс виявили, спустившись по проходу до берега підземного струмка. Він нявкав і бурчав біля кромки води, не в змозі ні втекти, ні захистити себе. У цьому віці антропофаги, як і їхня здобич, не вміють ще швидко бігати. Керенс підійшов до нього і уклав одним пострілом. Звук луною донісся до нас і Малакі приріс до місця, почувши цей звук. Він підняв гвинтівку і повернувся обличчям до виходу з тунелю. А там, унизу, мисливці чекали, знаючи, що вона точно ховається десь поблизу, і були впевнені, що вона вийде. І вони мали рацію. Вона дійсно вийшла. Вона поверталася за залишеними дітьми, Керенс і доктор, не зіткнулися з нею, спускаючись у тунель, тому що вона вибрала інший шлях. Шлях, що пролягав під землею, рівно під ногами Малакі Стінета. Земля позаду нього розверзлася, піднявши в повітря, немов вибухом фонтан води і брудної твані. Підлога пішла з-під ніг, Малакі втратив рівновагу і впав на коліна, гвинтівка відлетіла в бік, а сумка зісковзнула з його плеча, коли він повернувся, щоб не впасти обличчям прямо в багнюку. Він покотився спиною вперед по сльотавій рідині до вирви в підлозі, що розширювалася. Вираз його очей був до жаху мені знайомий. Так дивився на мене Еразмус Грей і мій бідний батько. Це був погляд засудженої людини, яка ще не до кінця повірила, що присуд вже виконується. Вчепившись пальцями в землю, він сповзав дедалі нижче, і на мокрому ґрунті залишалися борозни. Ноги його безпомічно смикалися, занурюючись у центр кругу обігу, осідаючи із землі і води позаду нього. Потім раптом щось смикнуло його за чобіт і потягнуло вниз, Наступної миті він загруз уже по коліно. Він кричав і кликав мене. Тіло його оберталося разом із брудним виром із такою швидкістю, що мені здавалося хлопчик ось-ось зламає собі шию. Над поверхнею залишався вже тільки його торс, вертикально, з протягнутими до мене руками. Так само тягнули руки до мене і Еразмус Грей, і батько – і це німе благання вивело мене зі ступору. Я кинувся до нього, схопив за руку, але він відштовхнув мою руку і несамовито почав махати на сумку, кинуту поруч. Він потопав тепер по груди. Його затягував донизу той самий монстр, що пробив нас крізь тіло навігатора Бернса на борту Феронії, і кров хлинула з його розкритого рота». Самка встромила кіхті йому в спину так глибоко, щоб вхопитися за хребет і вчепитися в нього, як у ручку, за яку вона тягнула його вниз. Але я неправильно трактував відчайдушний заклик Малакі. Він не мав нічого спільного з благанням про порятунок. На відміну від Еразмуса Грея і батька, Малакі не прагнув звільнитися. Ніколи. Для цього було вже занадто пізно. З веденими судомою пальцями він усе вказував на сумку. Я підняв її і подав йому. У німому сум'ятті я спостерігав, як він витягує гранату. Він притиснув її до грудей, просмикнув палець у кільце і тільки потім подивився на мене з урочистою посмішкою. Зуби його були в крові. Він заплющив очі. Голова його відкинулася назад на обличчі був вираз спокою і смирення. Він занурювався поступово. Спершу руки, потім шия, а потім востаннє відкрилися його очі. Він пильно і безпристрасно дивився на мене, не кліпаючи. «За Елізабет!» Прошепотів він і зник у кривавій піні. Я відсахнувся, а потім швидко кинувся геть подалі від цього місця. Земля затремтіла, стіни труснули, і величезні шматки каміння і землі посипалися зі стелі. Від вибуху, що відбувся за цим, мене підкинуло в повітря. Падіння, як не дивно, виявилося нефатальним. Я впав на тіло антропофага, якого підстрелив Малекі. Я звалився на нього і завмер. У голові гуділо. Я наскрізь змок у воді й твані, Увесь був у багнюці, недоїденій плоті та уламках кісток. Я сів і протер очі. Горло дряпало від часточок пороху і землі, що висіли в повітрі. Я обернувся подивитися на місце жертвопринесення. Вибух утворив десятифутовий кратер, у центрі якого лопалися рожеві бульбашки. А як же, доктор, я подивився на вхід у тунель? Раптом там завал. Раптом вони з кернцем опинилися в підземній пасті, або що ще гірше поховані під уламками, закопані живцем. Я встав, похитуючись на нетвердих ногах, зробив крок у напрямку до стіни і... завмер. Дим трохи розсіявся, я побачив вхід. Його не завалило. Але не цей втішний знак змусив мене завмерти». Я дещо почув Щось, що піднімається З кривавого кратера в мене за спиною Волоски на моїй шиї Встали дибки Шкіру між лопатками стягнуло Усі мої м'язи звело Дуже повільно я повернув голову І побачив її Величезна самка антропофаг На моїх очах виростала зі спученої гуркотливої землі, немов страшна пародія на Венеру, що народжується з спіни. Її молочно-біла шкіра була вся порізана і залита кров'ю, її власною і Малакі. Вибухом їй цілком відірвала одну руку. Тіло її було понівечне, але воля не зламана. На жаль, тіло Малакі захистило її від вибуху, хоча й не повністю. І тепер вона, очільниця роду, мати всіх антропофагів, височила наді мною, обертаючи одним оком. А поруч лежали два її нащадки, яких, за словами доктора, вона готова була з нещадною люттю захищати до останнього подиху. Її власний біль не мав значення. Те, що сама вона смертельно поранена, не мало значення». Мав значення тільки стародавній як світ материнський інстинкт Сила, якій неможливо протистояти Що так нещодавно відзначив доктор у спальні вбитого священника Що може бути сильнішим за материнський інстинкт, Уил Генрі? І ось цей-то інстинкт і керував зараз величезною самкою Вона рушила на мене Стиснутого в грудку, скутого крижаним страхом Бігти було нікуди з огляду на швидкість її пересування і розміри приміщення Я просто вріз у землю А вона йшла на мене, рука, що залишилася витягнута, паща розкрита Єдине око горить смертоносним вогнем Я зібрав усю свою мужність і висмикнув із-за пояса пістолет Яким же я був дурним? «Я не попросив доктора дати мені ще патронів, а в барабані залишався тільки один. Одна куля. Один шанс. А вона вже приготувалася до останнього стрибка. Не встигнути». «І тоді я обернув її материнський інстинкт проти неї самої. Я кинувся до одного з убитих антропофагів і приставив до нього пістолет. Я дивився на неї впритул і молився». Щоб ніякий тваринний інстинкт не підказав їй, що монстр уже мертвий. Раптом моя нога послизнулася на слітавій підлозі. Я завалився на спину, ледь стигнувши вхопитися за безголове плече антропофага. Проте мій трюк спрацював. На кілька секунд самка завмерла. Потім видала моторошне мукання на кшталт того, яким корова кличе до себе теля тільки в сто разів голосніше. А потім знову рушила на мене, але вже не стрибками, а кроками. Я мав підпустити її ближче. У цьому був мій єдиний шанс. Ще крок до мене. Я вже зовсім близько бачив її розкриту пащу. Відчував сморід її подиху. Бачив ряди клацаючих зубів, що спускаються в глотку. «Чекай! Чекай, Уилл Генрі! Підпусти її ще!» Близько. Дуже, дуже близько. Десять футів. Ще ближче. П'ять. Три. Два. І коли вона вже була так близько, що я побачив своє відображення в її бездушному оці, коли весь світ для мене зійшовся в одному її смердючому подиху, гострих зубах і гладенькій шкірі, яка сяяла мертвотним світлом, коли я зробив останній вдих, який відокремлював моє життя від смерті, я щосили ткнув дулом пістолета їй у пах і натиснув на гачок.